Дорогий брате, скільки подій, великих і малих, сталося відтоді, як ми з тобою бачились. Три роки минуло незвичайних, три роки, і кожний із пройдених 1150 днів був пов'язаний з життєвими небезпеками, перемогами, радощами. Все це тісно переплелося поміж собою і називалося і поки ще називається війною. За своїх танкістів, поганого не скажу, билися, як орли, навіть будучи без крил, часом не вистачало танків, билися на смерть. Справжні орли. В бою й мене поранену в голову, але керуючись законом танкістів, у нас ніхто не йшов із поля бою. Не пішов і я в госпіталь. З літа 1943 року знову на фронті, північніше Белгорода. Ось там ми танкісти розвернулися, гнали Німчуру аж за Дніпро до Василькова і під Житомир. Везеш мені, як ти помітив? Я воюю 41-й, 42-й, 43-й, 44-й роки на Україні. В грудні під Брусиловом знову підбили фашисти. Хоч не хоч відлежав пару місяців у госпіталі. Видужав, устав і на фронт під ковель. Я потім пройшов усю Румунію, Півугорщини, і зараз вирішимо питання біля стін Будапешта, як нам скоріше вивезти останнього пристного Гітлера з війни, тільки не якимсь там Конгресом чи Лігою, а зброєю. Шлях додому в Москву ми визначаємо через Будапешт Відень Прагу-Берлін. Цікава екскурсія по Європі, чи неправда, буде про що старикам згадувати. А зараз знаходжуся біля воріт столиці останнього сателіта фашистського звіра Гітлера. Маємо перспективу підняти прапор перемоги над Берліном. Чи не правда, як це прекрасно для воїна? Тільки що прямо з передової отримав твого листа, і хоч стомлений трохи, відповідаю. Ми просунулися на сотні кілометрів уперед. Я зараз спостерігаю те, що можна бачити один раз в житті, то не кожному. Я бачу голубий Дунай. Мало того, я своїми гарматами трощу, палю на ньому й баржі фашистів, які тікають. Я воюю всю війну з вогником, з пристрастю, з ненавистю, викликаною у мене до ворогів. І умирати зовсім не думаю. Дорога моя... «Старенька матусю, не тривосься за мене, ми з вами ще поживемо. Ось вернуся з перемогою, та сядемо за дубовим столом у новому домі, та вип'ємо по черці по-другій, та заспіваємо, та ще й потанцюємо, як бувало, га? Голівка ваша кругом піде, а я вас ніжненько посажу відпочити. А поки що... «Треба терпіння вам, мамочко, а мені міцні нерви, гаряче серце і холодний розум, щоб краще бити і бити фашистську гідоту!» Затихає голос бойового генерала. «Що з ним? Може знову гарячі осколки чужого металу пошматували його тіло? Але він заворожений від смерті!» Він переможе нестерпні болі, залікує свої рани і знову з'явиться на полі бою. Та мовчить генерал. Тільки глухо десь з глибин землі б'ють барабани. І під ті звуки долинає вже другий голос і оживають слова бойового донесення. 8 січня 1945 року, виконуючи бойове завдання, на підступах до міста Комарно в Угорщині гвардії генерал-майор Лавриненко загинув смертю хоробрих. Холод сковує слова, обривається глухий рокіт барабанів. Генерал Лавриненко загинув на Дунаї, та й вмираючи бачив Дніпро, свою рідну, наймилішу у світі річку, на якій пройшла його юність, коли він давно-давно був курсантом Київської піхотної школи. Повернутися туди хоча б мертвим, повернутися додому. І він повернувся, ліг навічно ось на цьому Дніпровському косогорі під гранітною плитою на які вибито дати його життя за сорок літ. Молода мати з маленьким дитям стоїть у зажурі над гранітною плитою. Біля неї немолода вже жінка. Стоять у великій жалобі. То прийшли на побачення з Матвієм Іларіоновичем дружина генерала Єлизавета Арсентіївна і дочка Людмила, яка так і не пам'ятає свого батька. Бо було їй в рік смерті батька стільки, скільки зараз дониці, онуці Матвія Іларіоновича, що прийшла з мамою і бабусею на дідусеву могилу. Три пучки червоних троянд залишають жінки на могилі генерала. Три вогнистих снопики від дружини, дочки і онуки. Змалку він любив гори, серед яких народився і виріс. Щоправда, Кавказькі гори значно вищі, крутіші, і з тих могутніх вершин відкривається синє безкрає море. Але й цей косогір рідний цього з горами далекої Грузії, і, можливо, тому легко лежати синові сонячний гір на осьому кряжі. Звідки видно і лани широкополі, і Дніпро, і кручі. Коли він ще воював у цих місцях, часто снилися йому рідні гори. Можливо, і зараз сняться вони йому у вічному, безпробудному сні. За горами гори, хмарою повиті. Він любив за життя читати ці проникливі полум'яні вірші і не знав, не відав, що битиметься за волю народів на землі великого кобзаря, і по смерті поховають його на таких же дніпровських кручах, на яких поховано і безсмертного поета. Скільки разів приходив до нього батько Тарас у важкі години скрути, і, здавалось, говорив не лише йому одному «борітися, поборити». Якби можна було... Солдат Микола розповів би так багато, але він спить в пантеоні вічності, на землі при Дніпров'я, єднаючи серцем своїм Грузію і Україну. Одного разу я бачив, як у суворому мовченні прийшли сюди земляки солдата, зупинились перед плитою, на якій було викарбуване прізвище Гогіча Швілі.